Hej och välkomna till den tionde episoden av 1-2-3-podcasten om och bestående av snålister och diskuterandet av dessa avansagda. Och det är jag som är kent helt enkelt. Gäst idag är den ständigt återkommande Danne. Välkommen! Tack så mycket! Hallå! Idag ska vi prata eh, om ett relativt roligt ämne. Det kanske blir lite negativt men samtidigt så finns det så mycket humor i detta. Eh, saker man, man stör sig på. Mm. Topp tre saker man stör sig på. Mm. Eh, jag kollade upp lite grann det här med att störa och stör. Mm. Det är både en fisk och en sorts stav. Stör är en fisk. Större än fisk. Och jag, jag tänkte störing. Ja, jag, jag stör, det också en slags stav. Ja, det är inte det vi ska prata om. Nej, okej. Okay, det är bra att vi utredar ja, det. Ja, precis. Ja, så det, det vi ska prata om, det är just det här att, att störa. Mm. Uh, ursprungligen betyder det att, att uh, sätta i rörelse. Ja, okej. Okay. Störa ordningen. Och... Ja, precis. Eller röra upp. Ja. Som engelskan har fortfarande. Störa, stör, ja. Mm, så. Det är samma ursprung, där. och det, det, är just, det är just det liksom att, att större saker gör, att de får igång dig. På något sätt. Ja, eh, ja precis. Jag, jag har suttit hela dagen idag på jobbet och suttit och funderat och blivit mer och mer irriterad. <laughs> det är saker som faktiskt inte har stört mig ett skit. Det är bara i min, min skatt. Ja, Men visst. de blir blev ändå på något sätt påverkad av det här att man tänker att. Ja, det är jävligt störigt. Ja. Och det är jävligt störigt. Och så blir man lite uppjagd. Hela dagen har ju varit så här. Så, ja. Vad är det jag går och stör mig? Ja, ja, precis. Och så bara så Ja, men det där stör på. Åh oh, ja. ja. Oh, vad är jag stör på det? Och så har man blivit lite så här uppeldad. Ja, verkligen. Men, men just det här. Eh, vad är det som är så? Men det är ändå på något sätt tillfredsställande. Att, att störa sig på saker. Och helst av allt är det tillfredsställande att störa sig på saker tillsammans. Ja, oh Ja. Och vad, vad, vad tror du det beror på? Ja men för, förmodligen för att man hittar alltså eh, man, är, man är inte bara eh, själv. Återigen så, mm. så vill man alltid ha någon med sig. Alltså, ja. Eller oftast såklart. Ja, ja, ja, jag, jag tror lianskap, ja precis. Liksom. Och samtidigt så är det så här att eh, träffar man någon och säger vi gillar samma typ av filmer mm. eller vi gillar samma typ musik då är det liksom, det har vi någonting att förena oss över. Ja. Men vi stör oss på samma typer. Eller vi stör oss på ja. samma företag. Då är det bättre än så här. Vi mot dem. Ja, Och då blir man en, genast en liten enhet. Ja. Ja. Och, eh... Och även kanske att man, man känner sig. När jag situationstecken. Normal. Jag gillar inte det uttrycket normal. För jag tycker inte riktigt det finns. Men <clears throat> att, att man kanske känner sig ändå på något sätt tryggare. När man inser att. Det jag stör mig på är även saker som andra stör sig på. Då är ja. jag inte själv. Då är jag inte onormal. Nej, och, men sen, samtidigt så kan jag tycka att, att de sakerna jag vill diskutera idag. För det finns ändå mycket så här, mycket saker man stör sig på. Som, eller som folk stör sig på, mm. misstänker jag. Som mm. bara är, är fördomar eller mm. förutfattade meningar. Mm. Mm. Och ren idioti ibland. Och det är förmodligen många av de sakerna jag stör mig på som kommer folk tycka att eller folk som lyssnar, vilken idiot han är som stör sig för de här sakerna. Men just de här roliga sakerna att störa sig på. Ja, liksom. Vad är din tredje plats? Min tredje plats är... Telefonförsäljning. Jaha. Det, det, det stör mig. Och jag alltså jag, jag greppar och förstår att det är ett yrke. Ja. Att man faktiskt söker ett jobb. Och man får ett jobb som telefonförsäljare. Men den här telefonförsäljningen som jag nu stör mig otroligt på mm. det är den här telefonförsäljaren som använder sig av det nya programmet som ringer upp per automatik. Ja, ja, ja, ja. Mm. För det är väldigt ofta som man svarar och då man hör ingen man mm. kan höra lite sår i bakgrunden och sen så läggs det på. Ja. Det stör mig så det var 20 gånger. Det gör man riktigt irriterad. Ja för att du är bara en i mängden. Ja, dels det, plus att... Det, alltså, nu är det ingen jobbig grej att svara i telefonen. Nej. Det är jävligt enkelt. Men det blir ändå så här att... Man har väl ändå någon typ av förväntning. Ja, men nu ringer någon. Ja, Och precis. så bara... Nej, Nej? det var ingen. Nej. är Inte ens en marknadsundersökning. Nej, precis. Ringer man inte då? Om ni inte vill någonting, Ingen inte mig. Det, det, det, alltså just, just när... När företag har tagit över jobbet från 13 åringar. Ja, precis. För det är ju det det är. Det är, liksom, det är ju, vad heter det? Effektivisering. Liksom, det är effektiv så det bara tjångar om det. Systematiserad bussbild. Ja, precis. Ja, det är oh, kul det. Uff, vad större. <laughs> men, men, men just, alltså just själva... Eh, Även när telefonförsäljare ringer och det inte är liksom någonsin så här. Att man, blir, man kan ju bli så himla störd ändå. Ja, ja, oh ja, oh ja. För, för alltså, Visst, jag förstår ändå att telefonförsäljare måste ju ringa när folk är hemma. Ja, precis. Och när folk kommer hem efter jobbet, då sätter man ofta sig igång med grejer. Ja. Då är det hjälp barn med läxan, då är det eh, börja laga middag, sen äta middag och går ja. favoritprogram på tv. Eller så spelar man sällskapsspel eller någonting. Ja, precis. Och under alla de aktiviteterna så är det jobbigt när någon ringer som man inte har något förhållande till överhuvudtaget. Och som vill sälja någonting ja. som man förmodligen inte har en användning för. Precis. precis. Jag tror, jag tror inte det finns någon telefonsälla i hela världen som har fått höra meningen. Nej, men det, du ringer i per, precis perfekt tid just nu. Nej. <laughs> för det, Alltså det finns bara inte på kartan. Ja, just nu det är jag det du ringer. Ja, precis. För jag gud var glad. Nej, jag tror inte det. Men kan man kan ska göra en sån när de ringer nästa gång och vill att ja, man ska ja, ha något rakhyvels eller något annat, kalsongabonnemang. Ah, <laughs> ja, Eller kalsongprenumeration. Mm, mm. vad glad det är att du ringer. Jag behöver någon att prata med. Just ja, just det. Ja det kanske vore. Ja. Kan du lyssna på mig i bara en halvtimme? Mm. Och så kan du få kränga lite sen. Mycket av irritationen är också det är det här att det finns så många oseriösa aktörer mm. som gör att man automatiskt misstror alla hur seriösa de än är. Ja, som min mormor råkade ut för att det var någon som vingde upp henne och hon, under samtalet någon gång så sa det hon ordet ja. ja och med lite klipp och klistra så ja, började exakt. de skicka saker ja. till henne. Vilket gör att man aktar sig för det. Man vill liksom lägga på luran så fort som ja, möjligt. Ja precis, och... det, är klart. Mm. det är klart. Och, och även det här att helt plötsligt så är det faktiskt en person som träder in i ens komfortabla zon. Mm. Vi har ju ändå den här zonen framför oss. Precis. Och min mobil, den är ständigt min zon. Ja. Och helt plötsligt så är den här personen där också. Ja. Nej det vill jag inte. Och ger jag är inte upp heller? Nej precis för det, det, det försöker exakt. Sagt, det för de ju Ja, de har ju Ja, de måste ju känna sig, ja precis de så, måste ju känna sig Man har en, en viss förståelse de för det Ja definitivt. Och jag, för, de gångerna det faktiskt är en telefonsäljare som pratar med mig. Då försöker jag vara så trivlig som möjligt. Om det inte är vissa omständigheter. Och så. Ja precis. Och om det är så här att. När man när man har tackat nej en viss mängd gånger. Mm. Och har förklarat varför man inte är intresserad. Mm. en visst antal gånger. Mm. Då försvinner för Då går trevligheten och lägger sig. Mm. Ja jag ja, verkligen. verkligen. Och jag förstår inte riktigt varför man. man alltså går till att vara otrevlig. När det lättaste du kan göra är bara slänga på luren. Ja precis. Vilket man tycker att det är ännu otrevligare. Ja först det är det egentligen inte. För nej. då effektiviserar du deras arbete. För de kan slänga in ett samtal till. Ja. Den bästa telefonförsäljaren är ju den som accepterar nej direkt. Ja. Alltså, Okej okay, tack hejdå. Mm. Min, det, på min tredje plats ja. min tredje plats är folk som inte kommer i tid. Mm. bara eh, Nu menar jag inte folk som någon gång då och då råkar komma lite för sent. Eh, fem minuter hit, tio minuter, lite och sånt. Någon enstaka gång. Nej. Det kan hända den bästa Det kan vara trafikolycka, det kan vara att man fastnar bakom en traktor, det kan vara bussen man missar bussen på grund av att Det kan vara ja. vad som helst. Det värsta är när folk sätter i system att alltid komma för sent av någon anledning så finns det vissa personer som är fullkomligt okapabla till att vara på en viss plats vid en viss tidigare överenskommend tid ja precis och dels så är det fullkomligt respektlöst mm. jag, jag struntar i vad du gör med din tid men släsa inte med min Nej, precis. ville du komma halv nio istället för klockan sju så hade vi sagt halv nio mm. precis det, och jag har ju varit för så oerhört äh, petig med tid och mm. haft med. vilket har gjort att då för när jag var så här extrem känslig. Mm. Då var Det var ju så här att komma, komma fem, kom fem någon fem minuter sent jag höll, på och för spatt. Ja, okej. Okay. För att det var liksom fem minuter som jag aldrig fick tillbaka. Ja, precis. Nu är man lite mer chill på ja. det men jag, hade, jag hade en kompis äh, ja, vi, det är fortfarande vänner för som är inget, Men, men mm. eh, då hade han gått hemifrån sig hem till mig. Mm. Eh, det var liksom innan någon på oss hade kyrkort. Eh, eller jag hade kyrkort för min lägenhet. Men i alla fall, vi hade sagt att han skulle vara hem hos mig klockan sex. Mm. Eh, porten i trapphuset låses klockan åtta. Okay. Och det var en sån här med porttelefoner liknande. Mm. Jag var tvungen att gå ner. Och klockan. 20 över 8 ringer han upp till mig. Och säger, men nu är han nedanför. Så nu kan du komma ner och öppna. Då har jag alltså väntat på honom i två timmar och 20 minuter. var på jag svarar, nej, där var jag öppet när du skulle vara här. Ja, Välkommen tillbaka nästa gång. Kunna liksom, jag jag, kunde han inte höra innan, så innan. Du jag kanske kommer bli lite sen. Eller ja, snarare, du vet att det kommer komma sent. Ja, precis. Han skilde oftast på... Jag råkade hamna i ett intressant samtal. Och det var så ja, alltså ett intressant samtal med en random snubbel eller så här ja. på stan. är intressantare än att besöka din, alltså ja, komma och ja. avtala till med en ja, Men det är rätt så roligt så här med att vissa har ju de här eh, standard mm. Som eh, när man ringer och hör, vad blir du av? Mm, mm så liksom, jag ska bara göra detta mm, mm. och det är samma mm. fras varje gång ja, precis. så det blir en sån här urvattnad ja. ursäkt det är inte ens, liksom, då, då lägger man inte ens ner möda på att vara kret, ljuga kreativ. Nej, nej. för det kanske man har uppskattat lite mer Uro det blir för något denna gång ja, ja, liksom, hade det varit olika saker varje gång tänkt, ja, men, då är han en strulpelle ja, eller, då är hon en eller ja, vad som helst. men är det liksom samma grej varje gång ja, jag ska bara ta kattlådan Ja precis. Jaha? Gen. <laughs> Eller jag ska bara jag ska bara torka disken. Den torkar av sig själv. Ja, alltså, precis. Alltså ja. dumma förklaringar. Ja, ofta ser du det. Eh, precis. Ja ja, ja, ja. Men det är, det är just det här eh, Tid är det lite känsliga fortsvarande mer avsatt på. Det. Men just folk som ständigt kommer för sent. Mm. Men det, men det, det, det är jag också, fast jag är nog för min egen del för jag kommer all, all, antingen så kommer jag i tid eller så kommer jag allt för tidigt. Ja, så jag klarar inte av att vara sen. Nu, nu kommer jag för sent för att det är ju fyrt ifrån, men jag har en son och yeah. det gör jag ofta. Jag yeah, visst, kommer visst. för sent men... Men, men jag mår ju liksom inte bra när jag kommer för sent. Jag, jag, att... jag är ju jag den som, går, som alltid åker i väldigt god tid för att någonting kan hända på vägen. Ja, men Vilket ofta här. resulterar i att jag framför tidigt. Ja, samma här. Vilket inte heller är okej okay, egentligen. Beroende på vart man ska. Nej, precis. Men då har man ändå liksom valet att stå och vänta ut tiden. Ja, eller då hör av sig att jag lite tid. Eller ja. whatever. Mm. Ja, så, så jag, jag känner igen det där. Vi jag klarar inte att komma för sent. Och jag tycker inte att om folk ska komma för sent. Det är respektlöst. Mm. Kom i tid. Ja, precis. Så, så är det. Så är det. var du på andra plats? Andra plats. Mm. Eh, där har jag någonting som... Eh, eh, alltså jag, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Varför jag stör mig. Men det är radiobrus. Okej. Okay. Du vet så här. Du, du, du har attat in Kanalen. Ja. Du ska lyssna. Mm. Så kommer det här. Ja okej. Okay. Jag får spatt. Alltså, helt... alltså när den inte är helt rätt. Ja. Ja. Mm. Och, och, och även de här små liksom, sekunderna Där det, där det liksom på något sätt skiftar radiovojen. Ja. Står jag på jobbet och det är så. Då kan det lätt flyga en hammare från min hand. <laughs> För att det är precis som att det är någonting i min hjärna som bara flippar ut fullständigt. Jag klant och det stör man så fruktansvärt. Då har du... På, på, på, på mitt jobb så är det ibland så här- att man och har, har P3 i trycken. Ja. Och, visst, det är en stor fabrik så man får liksom Ibland får man parkera lite grann- Det ja, ja. är ja. snett så här, när ja. man står och håller på- för att ha en bra muttagning. Och Ibland brysar det, så det är en sak man har vant sig vid. Ja. Att det sig till ibland. <hör> uh, men just ibland... <hör> Så är det att står man på ett visst ställe så har man p mm, mm. Rullar man fram med två centimeter som en man dansk radio. <laughs> okay. Och rullar man fram lite till som har man p alltså, Och så skiftar det. Yeah. Så det är precis som någon slags olika landzoner, ah, ja. centimeter Centimetertjocka skivor. Vilket gör att det blir ett konstigt mish -mash, <laughs> mash av svensk-dansk radio. Som ah, bara blir osammanhängande sörja. Yeah. Men jag försöker med att just... Alltså, eh, ja, det, är så, det är så fruktansvärt eh, för er som kom som finns i Skåne mm. som pendlar kanske jag pendlar medan jag bor i Staffanstorp varje mm. då. Eh, och då tvingas jag köra eh, över glomslås backar mm. där är konstigt nog är det typ vad heter det, så radioskugg eller ja. någonting jag accelererar alltid det partiet mm. för att komma därifrån så jävla fort som möjligt för jag klarar inte av det här där är en liten passage också mellan Höganäs och Helsingborg. Där det också är en sån här. Yes. Jag tror de finns lite här och var. Ja, yeah, precis. Bara här, att här är det svagzon på yeah. Ja, det är... Nej, uh, uh. det är redan tydligt. På radio och sådana saker. Eh, det är inte så mycket någonting. Alltså, jo, det är klart man störst på det, Men just eh, när, man, när det finns två ljudkällor. Ja, yeah, ja. Yeah. oberoende av varandra. Ja. Yeah, som det... lyssnar på musik. Och någon annan i samma rum. Sätter igång någon annan, annan musik eller tv-klipp eller någonting. Ja, ja. Och jag har, eller radio och tv eller någonting samtidigt. Och det blir dubbel ja. info input Ja, precis. Det blir oerhört jobbigt. Ja, för det är precis som att det, det är liksom... Eh, det spelar över varandra. Ja. Det är precis som, som två alltså när man sitter på en fest och så pratar man lite högre. Och så pratar de högre. Och så pratar man till slut och sitter och skriker åt varandra. Lite så känner jag den effekten där också. Att det stegar sig på något sätt. Ja, så så, ja, jag känner att jag blir förvirrad. Jag vet inte vad jag ska lyssna på. Okay, så det är precis ja. som hjärnan, liksom, jag vet inte vilket, vilket fokus jag ska ha. Ja, ja. Jag blir väldigt förvirrad. Ja, och precis ja. måste jag liksom ändå stänga av mitt. Då. Ja. <laughs> för det är det jag har makten över. Ja, precis. Och så är du lite artig med det. Liksom. Ja, ja, precis. Så <laughs> <Sen> chicken out. <laughs> Istället för att du, jag var här först. Ja, precis. ja verkligen. Vad har du på tvaren? Ja, på tvaren har jag P-platsdrönare. P-platsdrönare? Ja, det måste vi förklara. P-platsdrönare är den värsta. Alltså, du vet, du kommer till en, helst ska det vara en stor parkering. Ja. Typ utanför ett stort köpcenter eller något liknande. Där det är mycket bilar. Ja. Där det är mycket rörelse. P-platsdrönare är sådana som att när de har parkerat sin bil helt plötsligt är inte medvetna över huvudtaget om att det är andra bilar i närheten på den här enorma parkeringen. Där mm. alla som är där i sin bil antingen vill hitta en parkeringsficka så fort som möjligt. Mm. Eller vill hem så fort som möjligt. Mm. Där går de och flanerar och vet inte riktigt var de ska ta vägen. Ja, ja, ja, och liksom går mitt i vägen. Och ja. man kan gå där liksom bakom och puttra i sin bil. Och de är liksom fullkomligt <här> omedvetna om att det är andra trafikanter. Ja, jag med. Och just det här grejer att förmodligen nu misstänker jag bara detta men förmodligen så har de själva för bara någon minut sedan suttit i sin bil och svurit över folk som inte kan flytta sig ur vägen. Alldeles säkert. Och jag vet inte riktigt, jag tror inte det är någon vettig människa som tänker så här att ja men det var en idiot som gick i vägen för mig som nu ska jag liksom ge ett payback nej, till nej, precis. random bilist. Nej, precis. Jag... Stör mig på, så jag aktivt försöker hålla mig inne till kanten. Ja. Eh, och inte gå liksom och irra runt. Jag, jag vet det. var min bil står. Jag tar ut ett landmarke. Sånt, ja, jag är över den röda bollen. Eller jag är vid den här, den här reklamskylten. Ja, eller någonting. Och sen så ska jag liksom gå vid kanten så fort mot ingången som möjligt. Jag ska, Vad har jag på parkeringen att göra <laughs> utanför min bil? Ja, Händer det att du tittar på dem som eventuellt drönar runt? Nej, nej. jag tänker liksom just att... Fast varför inte? Ja, nej men jag vill inte... Sk alltså för jag tänker, sen skrämmer man någon om det är folk som... Alltså för det är också folk som bara helt plötsligt backar ut. Ja, det. Och tittar inte efter småbarn och sådana saker och sånt. Ja, men jag sitter i min bil, jag klarar ja. Så jag vill inte hålla på och skrämmas ut så att jag, jag blänger. Det, det är jag väldigt bra <laughs> på. Du vet, man får ögonen <laughs> takt som mm, Ja, det är... Passiv, det är en passivt aggressiv. Ja, ja, väldigt passivt aggressiv. Man blir ju lätt i bilar. Jo, i med, haja. Och, där kan man ju sitta och skrika hur mycket man vill. ja precis. Men du får vara ganska passiv Ja, man det är också. klart. Men vad ska jag göra? Gå ut ur bilen med mitt hjärnrör? Jag har inget hjärnrör i bilen. Men, alltså... Ja, nej, det är sant, det är sant. Men det är en sån sak som är... Just... Jag, jag sitter här och tänker på det. Men det bara saker ja. man vill göra med. Det. Ja. Och det är liksom inga bra tankar. Men... men Ja, alltså just parkeringsplatser Det finns de som ställer sig på familjeparkering med Med ja. lite flotta, flådiga bilar mm. Oh, det där kan Det är det, det, ja. Ja. det är fan illa För att parkeringarna är till för folk Som har lite plats ja, precis. Alltså det... barn tar plats Ja men så det så är det. också som alltså. en handikapp Exakt och, och en handikapp är ju till och med värre ja. Om så, så ja, och det är just, just det som är grejen med, jag tror det som ställer till det för många: mm. Det är att så fort du kommer in på en parkeringsplats mm. så är det inga tydliga eh, trafikregler längre. Du har Nej. ingen linje i mitten. Nej, det du sant. har inga eh, pilar i gatan. Du Nej. har ingen lämna företrädelseskylt. Det är liksom så här: laglöst land. Ja, för... Lite grann. Precis. Man känner sig så här lite busig bara. Sånt, jag, jag känner inte runt om hela parkeringen utan jag snäddar över alla de här fyrkanterna där det inte står någon ja. och man känner bara så här. det här får jag egentligen inte lov att göra nice. men vem ska stoppa parkeringsplatsen är laglös bland ja, men sen samtidigt så är ju just det här att jag förstår att det jag kan förstå det här med barn som ska precis komma ut ur en lång bilfärd och, liksom ja. och föräldrarna måste stå liksom och, och hålla koll på dem ja. det är klart att har man förstått för för att Barn är som barn är. Definitivt. Men det värsta är just de här. Som går runt mm. och lallar. Yeah. Och inte kan flytta sig. Alltså, Va? Varför går du mitt i vägen? Ja, men jag ser bättre där. Ja. Så. Ja, men alltså, <laughs> jag håller mig på trottoaren. Äh, här det, är man i mitten så ser man precis. <laughs> man är liksom <laughs> centrum alltså. Vad är jag? Äh, Vilken ingångskap? <laughs> Vad köpte jag för någonting? <laughs> har jag glömt någonting? Yeah, shit. <laughs> <laughs> Ja Någonting som jag har tänkt på. Det är... Just, just snack om, om alltså vad ska, förare, biltrafikant ja. och sånt mm. eh, som, som gör fel och annat mm. eh, jag har varit in länge på att starta en hemsida som skulle heta repabilen.se du skojar nu utmanar inte jag någon att gå åt, repa bilar. Nej. men det är många gånger som jag har tagit upp mina nycklar och faktiskt funderat, du, den här jäkla idioten som har ställt sig här, eller gjort det här den borde ja, ja. få bilen repad, faktiskt. Ja, men men då, jag har aldrig vågat. Nej, såklart. det är klart. Det, har, man ska ju ja. inte förstöra Sannas egendom. Men, ja, men det är just det här med att sitta och störa sig på andra medtrafikanter, mm. eller mottrafikanter. Ja, jag ser, äh, det blir det. det är ju någonting som... Man gärna vältrar sig ja. och gärna lite för länge. Ja, och då har du just sådana som inte använder blinkers. Eller det är jag. Cyklister som cyklar två är bredd ja. på trånga vägar. Ja. Eller... Mm. Alltså, ja. Jag är ju fruktansvärt dålig på att använda blinkers. Alltså, det är, jag är, är skid det erkänner jag. Och min fru mun på med varje, varje Ja, det är. Och det är väl mm. kanske bra så sätt. Men mm. så fort hon är inte är med. Så går man tillbaka i sina gamla skor ja, Det är illa. Då. Aj, det är joj. illa. Jag ska betta mig. Jag ska försöka. Ja, Annars kommer min bil, och bil sig, ut på repa. Precis. Någon som hinner kappa ja. dig. Ja, precis. Verkligen. Snor inte den ner igen. Nej, ja. Första plats. Första plats. Eh, jag som är helt internet-tokig. Sofalt. Jämt och ständigt i princip. Ja. Är ständigt uppkopplad. Mm. Det som ligger på första plats. Det är dåligt konstruerade hemsidor. Okay. Det kan reta mig till gallfeber. Till exempel. Eh, eh, blocket. Ja. Är en väldigt bra hemsida. Ja. Men de har, ett, de har ett samarbete med Ikea. Ja. Och Ikea i sig. Har, har du köpt en Ikea-vara? Så får du annonsera gratis på deras hemsida när du vill sälja den ja. Ja, okay. som en skysktjänst. Ja. Tack så jättemycket för det, Ikea. Mm. Dock så är det så här: att om du ska slänga in en annons så går det bra. Nästa gång, eller annonsen efter det, för du kan bara slänga in en i taget. Ja. Så, så är det. Eh, annonsen efter den första. Då har hemsidan hoppat ner ett smäck, ett hack på skärmen. Mm. Så att du kan helt plötsligt inte trycka på skicka. Knappen. Det går som en liten bugg alltså. Ja, det är en ja. bugg i, i deras kodning. såna grejer gör mig tokig. Har du hört av dig till dem? Ja, oh du. Som <laughs> jag har gjort. Okej. Okay. Ja jag har nog skickat två eller tre mejl om mm. just denna grejen. Det händer ju ingenting. Ikea, nej, nej. Ikea det vet nej. vi. Eh, men sådant gör mig fruktansvärt förbannad. Om du klickar på eh, någonting eh, visa en produkt till exempel. Ja. Och den här grejen är lite eskju. Lite förskjuten åt något ja. håll. Jag vet att det har inte med min skärm att göra. E det är mm. dåligt kodat. Och e det gör mig lite tricky. när du ska beställa saker. Och du ja. visar större bild. Ja. Och man trycker visa större bild. Och, är och bilden är exakt likadan. <laughs> yes. Bara ramen är Precis. större. Precis. Men bilden är lika lågupplöst. Och lite och eländig. Ibland till och med mindre. Precis. Det finns verktyg, det är 2013, det finns verktyg som gör hemsidorna riktigt fina, riktigt bra. Och man behöver inte själv kunna så himla mycket. Då är det inte svårt att göra en väl fungerande hemsida. Nej. Försäkringskassan, Ikea, e-deklaration eh, e alla ni stora grejer. Det kan inte vara så jädra svårt. Jag vet inte, för att jag tror att många... Eh... Gör nog ett fel. jag Det borde man inte göra. Men jag kommer ihåg när jag gjorde min förra blogg, tror jag det var. Mm. Då, Jag gjorde det då, men jag har inte gjort det med denna mm. nya sen jag, sen jag gick över till WordPress. och det var just att för, När jag gjorde min förra, då var det verkligen att när jag valde ett nytt tema eller mm. liknande ny design, då gick jag in på alla större eh, browsers. Mm. Jag gick in på min blogg via Explorer, mm. eh, Chrome, mm. Safari. Opera mm. och Firefox. Kolla av liksom. Kolla av. Ser det likadant ut? Eller typ? Där är ingen så här att det är helt snett på mm. någon. Och Hur kan jag göra det? Mm. Och Jag har inte gjort det den gången så jag vet faktiskt inte hur det ser ut. I, jag vet hur det ser ut i Safari, jag vet hur det ser ut mm. i, i Chrome och jag vet hur det ser ut mm. i, i Explorer. Och där ser det okej okay ut. Men då kan man ju ändå på något sätt göra ja. att där, men det ser det, jag. Det okay, ja, precis. Liksom. Men, men jag har inte aktivt gjort Arbetet jag liksom har uttäckt efterhand ja, men Jo det ska jag ja, så. Men, ja Jag tycker är man alltså, Är man på något sätt eh, st Stor mm. Även om du är privat Eller om du är ett företag Alltså stor på nätet eller ska säga då, då, då har du den resursen Till att få din hemsida Till att bli riktigt liksom, Men, men är, det, är, det, är det bara När det buggar och största, Eller är det även mm svårorienterade ja, eller, ja, det kan eller också dåliga, dåliga val. nej, dåliga färgval har jag inget, inget emot för det är, det, det är ett, vad ska man säga Det är, alltså det är den designers ja, ja. val Jag kan inte. Alltså, okej, okay, den personen har dålig smak enligt mig, mm. jag har dålig smak enligt den personen, ja. så det har jag inget emot men när det är uppbyggt på, på ett dåligt sätt, ett undermåligt sätt mm. Som till exempel försäkringshemmet. Den, är, den, är, ah, den okay. är så fruktansvärt jobbig att ha att göra med. Jag har inte varit inne på den, så jag kan inte säga något. Du kommer komma in där jag lovar. Men det är. Alltså, jag får, jag får gå så i vad tänka på det. Jag skulle vilja ta den här, liksom, jag vet inte vad det är om. Det är, nej, det är ingen it-tekniker. Men det är den här som designar hemsidan och frågar: Vad har du i huvudet Har du ens kollat hur koderna, alltså hur koden ser ut? Har du, liksom har du bett någon annan kolla på det? Alltså lite så, du måste, för fan så, du kan ju inte skicka iväg en produkt utan att bett någon annan kolla på det och sen bara, nej här är ja. nej det är det inte, det är helt handlöst, få det kolla, att kolla upp det det är inte svårt, ja kan jag, anställ mig så gör jag det okej, okay. billigt så <laughs> är någon av dem lyssnar. Ja. Jag han har ju rätt, jag, ja. jag rinner honom med det här. Ja. Han verkar ju glad. Ja, ja precis. Min första plats. Ja. Folk som pratar under filmen. Ja. Mm. Där finns två typer av folk som pratar under filmen. Folk har två olika saker. Dels är det de som inte hänger med. Mm. Eller som ställer frågor som kommer att bli besvarade sen men de har inte Alltså, mm. Mm. Varför går han in dit? Mm. Vart är han på väg nu? Ja. Varför gör hon så för? Alltså... Jag vet inte. Jag tittar på filmen för att få reda på detta. Ja, precis. Idiot. <laughs> Nej men alltså, allvarligt talat. Ja. Det är fruktansvärt styrigt. En Någon gång om det kan vara någon film som jag har sett tjugotal gånger ja. och någon frågar liksom du kan benämna en liksom men se filmen, det förklarar man ja. sig ja, Eller Han är han och ja. han är hon. Häng med nu. Känner du samma sak när du sitter i en bilsalon? Med ja. andra människor. Alltså med många andra människor. Alltså när många, när det är folk som viskar någonstans. någonstans ja. Som jag inte hör vad de säger. Och så här. Ja. Ja. Det stör mig inte så mycket. Nej. Folk sitter bredvid mig. Som ska kommentera. Ja. Den här biofilmen. Oh. Ja. Under biofilmen. Tyst. Fyll munen med popcorn och svälj inte. <laughs> alltså allvarligt talat. <laughs> jag har. En gammal bekant. Och vi brukar alltid dra, strå, sticka om vem som skulle sitta vid sin om honom. Mm. För ingen ville sitta vid sin om honom. Oh, och han han var ju så här. Alltså, han hade ju koll på de mest onödiga fakta ja. överhuvudtaget. Alltså, vilken film man än så. Eh, massa, alltså, och just, han kunde sitta där liksom så här. Nu sköt han precis 18 skott med den där personen. Och där bara 16 i magasinet. Och visst, du kan ha en i loppet. Men ja. ändå, det här är overkligt. Det är en Bruce Willis-film ja, eller någonting. Alltså... Ja, men det är de som alltid måste den här visa här filmen att de kan lite. Ja, men, men liksom, spara det till ett forum. Ja, ja precis. Alltså, i den här filmen utspelar sig 1992. Bilen han kör. Den färgen på lacken introduceras inte från <skratt> två år efter. Bara, vem? Ah! Mm. <laughs> men, och sen är det de också som när man har eh, filmkväll hemma ja. och man har några som börjar prata om någonting helt annat ja. under oh, filmen ja. det, men det är, också, det är ju fan respektat på det, riktigt ja, jag är intresserad av den här filmen ja. har ni något annat att prata om gör lite annat ja, ja, snälla ja. jo det... verkligen Alltså bara för att man kollar film hemma så är det inte filmen mindre värld Nej, nej, absolut inte. Så det, nej, det är det är fan dåligt. Det är bara ohyfsat. En gång har jag tyckt en sak för roligt när någon lämnar kommentar under, under uh, uh, en uh, film på ja. bio. Ja. Jag gjorde misstaget att betala pengar för att gå och se Transformers 2 på bio. <laughs> okay. Och där är någon scen när uh, Optimus Prime får... Påbytt sig en massa reservdelar mm. från den här uråldriga transformeraren ja, som har varit på ett museum. Ja. Och de liksom bygger på det sån häftig. han liksom utvecklas och så här. Och då sitter där en, en, en man med sin lilla grabb vid sidan om mig. Och tydligen så tänkte han att den här kommentaren är helt förlorad på min grabb. Så jag vänder mig till min andra granne. Så jag, jag får liksom här knacka mig på axeln. Och jag tittar liksom bort för att undra vad liksom, det är. Vil du var. Mm. bara. <laughs> Pimp my ride <laughs> och, så, och det var allt han sa Och sen så vände han sig tillbaka Och jag bara Ja, <laughs> ja okej <okay> då Men <laughs> Han var tvungen att säga den här liksom. han Hade han liksom Sparat den här kommentaren till <laughs> efteråt Så hade han varit helt förlorad Så där, där köpte jag liksom. Okej, okay, du hade ingen att säga den till Så jag fick, fick vara ditt offer Men äh, jag köpte den Ja, men det var faktiskt roligt. Ja, men andra säger det just att alltså, bete dig när du kollar på film. Alltså, ja, visst att man kan bli engagerad i en film och, och liksom skrika ut alltså hemma. Mm. Bara, är du dum eller, eller? Ja, precis. Någonting sånt. Precis. Liten kommentar är, man ska inte sitta knäpptyst. Det är ändå socialt att sitta och titta på film ihop. Jo, precis. precis. Men... Äh... Min fru Mia, hon, är liksom, hon lever sig väldigt mycket in i film. Mm. Det var en vid ett tillfälle då vi sitter med sina vänner och så tittar de på någon film och helt plöts kommer en stor jäkla lastbil mitt emot dem och me jag skriker akta och kastar sig åt sidan. Det är, det är sånt där är okay. det, känns det, det, det, är, att... det är faktiskt. Ja, det Lite grann jag. Lite första filmen som ja, just det snö sig ett tåg som kommer in på stationen. Ja, exakt, exakt. Mm -hmm. <laughs> ja. ja. Nej men jag jag är för att man lever sin film. Det är klart man måste påverka. Ja, men med, med just, prata inte om ovidkommande shit du. <laughs> Nej, precis. När du sitter och tittar. Ja, men det är ohusat. Ja. Det är riktigt ohusat. För även om inte filmen är intressant för dig så är det kanske det för någon annan. Mm. Så klart. Väldigt ohusat. Sen, sen så är det ju också, eh, har man som mål att nu ska vi titta på en dålig film och häckla den? Ja, det är den här överenskommelsen. Jo, jo. jo. Men då ja precis det är ju alla premissar. Mm. Då är det ju lätt. Nu har vi våra listor. Mm. Men du... Det, det är just det här att det fanns många. <laughs> ja, jag har en hel... Jag har en hel, ett helt papper här. Du har ett helt, där. Ett, helt pappa. Ett, ett helt litet papper. Ja, ett helt litet papper. Ett halvt A5 eller någonting sånt. Där. Ja, precis. A6 blev det. Blev Ja. ja. Men, men jag tänkte vi... Ska vi ta av lite? Jag kan ta av några som inte riktigt kvarade in. På ja men du, du, läs du. Okej. Okay. Eh, att inte bli trodd. Det stör jag mig jättemycket på. Alltså grejerna, jag, alltså, jag, jag... Jag kan ju vara väldigt sarkastisk, väldigt ironisk mm. och väldigt skämtsam av mig. Mm. Eh, men de gånger jag tar, Alltså där, där jag försöker vara allvarlig och faktiskt tala sanning... Mm. Och inte bli trodd för att folk går runt och ibland förväntar sig att Nej, men han snackar alltid skit. Jag sa The Boy Who Cried Wolf. Ja, ja precis. Mm. Och det är helt och hållet min eget fel, jag är medveten om det. Men det irriterar mig fruktansvärt mycket. För säger ju att jag, jag lovar, och eller, eller mm. eh, alltså på he, på och samvete säger det så här. Då, då förväntar man faktiskt att folk ska tro mig. Och när mm. de då inte gör det så blir det så här. Men, men, men det är sant. Kolla här, det är en Wikipedia-skill. Ja, ja, men den har du knepat i dig själv. Ja, det, det har jag hört. Det är inte att viktigt man kan i Wikipedia. Det. Oh, ja. det där stör mig väldigt mycket. Ja. Inte för att det är hennes jävla ofta, men när är väl är hemma. Mm. Här har vi en mygga eller flyga när man ska sova. ja, ja. Oh, ja. Det är också just det här att myggor kan oftast hålla sig utom anslängs av sig. Alltid, under hela dygnets vakna timmar som är de alltid där. Någonstans där de inte märks eller någon arm inte syns, ja. men de hörs. Och även när de har släckt ljuset, då är så här att äntligen mm. nu ska vi på gråttforskning. Mm. Näsborrar och örongångar är alltså. verkligen det här ja. spelanking för moskito. Alltså det är det Myggor är betydligt värre än flugor också. Flugor surrar. Ja, precis. Men, Men myggor har den här är... innan. Det ja, exakt. Här... Genomträngande jävla... Mm. Ja, fy fan. Och det, är också, det är lite grann en, en sån här spökhistoria. För tänder det ljuset så finns det ingen mygga. Nej. Någonstans. Nej. Nu har vi inte jättemycket problem med, med flugor och mygg för vi har ju tre katter. Och mm. de tar ju faktiskt en hel del. Och sånt. Så det är jag har en grej på två och ja. också ja Han tar ju det. Okay. <laughs> jag har den tanken. När jag, när jag, just när jag skrev den så flinjer jag för mig själv. för att Jag ser framför mig Kalanka. När han jagar en mygga. Och helt plötsligt så har han tagit sönder hela världen. Ja, ja. Förutom när han själv sitter. Med, med, med flämtande. Liksom. Mm. Och... Sen börjar han gå för att han fick den jävla myggen. Ja, så jag tyst och sen så. Och, och slutar det. Ja. Det där är ju liksom så jävla typiskt på något mm. sätt. Ja, men, nej men den är borta nu. Nej. Den, <laughs> den, den är där. Någonstans. No ja. Den är bara tyst. på för jävla smärna. Då är en sak här också som jag hör till lite grann med det här med internet. Mm. Buffrar. Ja. Oh, ja. Det, det är ju så här vedertaget att. Dålig uppkoppling. Ja. Är sju resor värre än ingen uppkoppling. Precis. Har ingen problem Internet funkar inte. Nej. Nej, kolla problemlösning. Starta modemet eller någonting. Ja. Eller... Gör något eller, eller gör något annat. Precis, det är en svårare. Jag, jag sätter mig och läser om boken. Ja. Eller målar. Eller... Precis. Med någon kompis eller någonting. Men av någon anledning så är just den här dålig uppkoppling. När det verkligen laggar. Ja. Som gör att man blir sittande. Ja, och blir mer och mer irriterad. Ja. Och jag fattar inte varför. Man, man liksom inte redan där bara inser att ja. Ja, just nu, är, då, just nu ja, är det dåligt att precis. sitta här. Jag väntar. Eller, ja, men det är, jag, hoppet är ju sista som lämnar människan, brukar man ju säga. Ja, så det är väl det ja. då. Plus att man är lite av en idiot själv som, ja. som sitter kvar bara. För det, grejen är att för, för internet. Det är där. Där är internet. Men det är helt obryggbart. Ja, du kan som liksom inte rör det. Men det är där. Där ute är och, och nu börjar filmen igen. Två sekunder. <går> Nej. Nej. Ja. Ja, han ser hur han blinkade. <går> ja, och han börjar säga någonting som kan vara vilket <går> ord som helst. <går> ja, det är så fusk. Nej. Mm. Jag tror vi är klara. Är med. Ja. Ja, jag har med. Min tredje plats var folk som inte kommer tid. Det mm. har folk som slösar med min tid, mm. ska man säga. Mm. Och sen P-platsdrönarna. dränarna mm. eh, och folk som pratar om filmen. Mm. Det, och dina var eh, telefonförsäljare. Telefonförsäljare. har Och, radiobrus. Radiobrus och... och eh, dålig täckning dålig hemsida. Då. Dålig hemsida. <laughs> Dåligt internet Nej. Ja, men Ja, men, ja typ. dålig kod. Ja, precis, tack. Dålig kod. Eh. Men då, och så har vi bett om några som inte riktigt kvala myggor och, och buffrar ja, och blivit annat. Precis. Men det skit är Tips ja. eh, Tipsar gärna om, om topp tre listor. Eh, det kan man göra på www.kentjonsen.se eh, som är min eh, blogg. Och eh, man kan även eh, hitta den här eh, podcasten på iTunes som ett, lite tag. Eh, det här var 1, 2, 3 och det är jag som är Kent helt enkelt. Tack Danne för att du var. Tack själv. Ha det gott.